Що вже не він мене жалів, а я його. Шкода говорити много. А тут ще припаси мій незрабний тимкою, почав таке, що хоч догармати його приковує за зневагу. Напивався в наметі хитрого молодого морзи, заставленого біля мене ханом, щоб сповіщати про все ту гайбея, який кочував зі своїми нагайцями на синій воді, просижу у того морзи дні й ночі. А тоді з'являвсь до мене і нудив світом, вдавав хитрого та мудрого, Я щось натікав, чого ждав від мене. Тоді не витерпів, сунувся в намет, коли ми з Виговським укладали якесь важливе послання і, не шануючи наших зусиль, бовкнув. Чи то правда батько, ніби ти, мотьку нашу гетьманшую, не мірився зробити. Вигорський швидко склав наше писання і хотів звітися. Але я показав йому, що блишився. До тимка ж мовив суворо. Не батьку, а гетьмане, казав би ти. І не Мотька вона тобі, а матрегна. А тепер справді гетьманша. Отож і мати. Та й казни гетьманша, п'яно засміявся Тимко. Тоді ще виходить, ніби пані раїна гетьманська мати, куряв на сміх. Я підскочив до нього, хлопив за груди, труснув за скриватів зубами, але втримався от слів, які рвалися з мене. Тяжкі, образливі, ненависні. Вчасно схаменувся, син же, кров рідна. «Іди, прочумайся, і не показуйся мені на очі!» Розпустив язик, як халяву. «Гарний козак та гарячий вельми!» – обережно подав голос Виговський. «Нагадуй мені молодшого мого брата Данила!» Так само грає в ньому кров, а тільки в Данилові нортують ще шляхетські гонори, яких не може ніяк позбутися. Однак знаєш, що такі люди бувають найвірнішими, не мають за душею ніяких хитрощів, хоча і видаються часом простакаму. От такий полковник кривоніс, для прикладу. Поглянеш, рветься, мов кінь з перпону. А насправді, хто вірніший тобі гетьмане? Вірність одному чоловікові, що вона варта? В ціні набуває лише сігаючи на вищих висот, пане Іване, затягнув собі це. Можу казати тобі як старший, можу бачив життя і трохи знаю, що в траві пищить. Коли ж далі допікатимуть тобі чутками про мене та розпитуваннями, то відбуваюся від цього того нахабства, мовлячи, що хоча мене не простат, але чоловік простий. ні про яких інзивань в гадці немає. Коли ж і милище з цього серцю, то хіба що верхова їзда, стріляння з лука, складання пісень та милування жінками. Чужий, що і син рідний, дорікає мені жінкою. А я чий побачив її, як слід, кваплячись от жовтих вод до корсеня. А щоб заткнути панські пельки про хмельницького монарха на київській троні, то подамся я до свого човирина, та сяду там, поки повернуться мої посли з Варшави, а полковники втишать шарпанину землі нашій. Посли чужоземні, які прибудуть, та спрямовувати їх на Чигирин. Писарів забираю всіх із собою, потім справи нас буде чимало. Хотів виправдатися за Київ, насправді ж виправдувався за Чигирин». Було мене туди одне слово, якого ні здолати, ні викинути з душі, ні замінити будь-чим незмога і гріх. Скільки можна б назбирати слів, які супроводжують людину на всіх її страдницьких і радісних путях? Слів, які вмирали, знову оживали, оспілилися в піснях і піддавалися анафемі, удекорувалися вінками, і заливалися кров'ю. Були то слова «мужність», «хоробрість», «молодецтво», «честь», «вірність», «благородство», «добро», «милосердя». Та над усіма ними незмінно стяїло, заволодіваючи всіма серцями, просвітлюючи найпохмуріші душі. Слово тихе і чисте, Слово, що його вимовляти люди ніколи не втомлювалися, Слово, яке розокремлюючи весь світ на недоторкані пари, Водночас поєднувало цілі народи, Бо стояли за ним не тільки серця людські, А й все найсвятіше, земля, сонце, хліб, дитина, пісня. Звалося те слово, Любов. Люди б мали пишатися ним, повторювати, що кроку. А вони часто соромилися його, в суворості своїй зрікалися, віддаючи то молодим закоханим, то матері для дитини, то священникам для Бога, вділяючи і кривдячи тим самим себе. Так і я, гетьман Богом даний, в славі своєї величі не смів промовити цього слова, соромився його, ховав навіть від самого себе, бо хтось вигадав, ніби не пасує воно до величі, не входить у ранг державного мовлення, загрожує здрібненням і знікченненням. Шкода говорити. Коли ж й син рідний борюбатька на кпини за його запізніли любов, та що ж застанеться іншим? Та проти жорстокої впертісті світу я міг виставити власну впертість ще жорстокішу і твердішу в Чигирин. Я взяв полки Корсинський, Черкаский і Чигиринський на 10 тисяч війська і повів їх сам, те, що Федора Вишника, Чигиринського полковника не було, що не повернувся з посольством із Варшави. Козаки йшли неквапом, сказати б навіть маєстатично. Прибрані, причапурені, знечіщеною зброєю, виспівали з гордою зухвалістю. Ой, висипав хмілі міха, та наробив пана мулиха. Я випереджав похід, вставав з старшинами на високій могилі,